Терполиха. Наталко, схаманись. Ти у мене одна, ти кров моя. Чи захочу я тебе погубити? Убожество моє, старость, силують мона швидше замуж тебе одати. Не плач, дочко, Я тобі не ворог. Правда, добрий паробок. Та де ж він? Нехай же прийде, нехай вернеться до нас. Він не лежень, трудящий, з ним обідніти до злиднів не можна. Але що ж? Хто віде, а може, де запропастився, а може, одружився, де, може, забув і тебе. Тепер так буває, що одну нібито любить, а о другій думає. Наталка. Петро не такий, серце моє за його ручається, і воно мені віщує, що він до нас вернеться. Якби він знав, що ми тепер так бідні, о, з кінця світа прилинув би до нас на помощ. Терполиха. Не дуже довіряєш своєму серцю. «Се віщун часто обманює. Придивися, як тепер робиться в світі. Та і у Петрі так думай. А лучше, якби ти була мені покорна і мене послухала. Чи я тобі, дочко, не добра жалаю, коли когось зятям собі вибираю? Ой, дочко, дочко, що ж мені начати? Де люб'язного зятя достати? Петро десь блукає, може оженився, може за тобою недовго жорився». «Ой, дочко, дочко, що ж мені начати? Де ж люб'язного зятя достати?» По старості моїй живу через силу, не дождавшись Петра, піду й в могилу. «Ой, дочко, дочко» і прочь. ж без безприюту молоду дитину, на кого ставлю бідну сиротину? «Ой, дочко, дочко» і прочь. Ти на те ведеш, щоб я не дождала бачити тебе заможем, щоб через твоє опрямство не дожила я віку». «Бідно, сльози і перебори твої положать мене в домовину!» – плаче. Наталка. «Не плачте, мамо! Я покоряюсь вашій волі і для вас за першого нехава, могодного, піду замуж. Перенесу своє горе, забуду Петра і не буду ніколи плакати!» – терполиха. «Наталочко, дочка моя, ти все для мене на світі, прошу тебе, викинь Петра з голови і ти будеш щасливою!» Але хтось мелькнув мимо вікна. Чи не йде хто до нас? Ява п'ята. Наталка одна. Трудно, мамо, виконуть Петра з голови, А ще трудніше із серця. Ну що робить? Дала слово за першого вийти заміж. Для покою матері треба все перенести. Скроплю серце своє, перестану журитись, Осушу сльози свої і буду весела. Женихи, яким я отказала, в другий раз не прив'яжеться. Возному так одрізала, що мусить отчепитися. Більше, здається, нема на приміті. А там... Ох, серце моє чого щемить. Наближається до дверей, сідає за роботу. Ява, шоста. Наталка, терпалиха і виборний. Виборний. «Помагай би, Наталко, як це маєш, як поживаєш?» Наталка. «Ат, живемо і маємося, як горох при дорозі. Хто нас хоче, той не вскубне!» Терпелиха. «На нас, бідних і безпомощних, як на те похиле дерево, і кози скачуть!» Виборний. «Хто ж тобі виноват, стара? Якби отдала дочку заміж, то і мала, хто вас обороняв би!» Терпелиха. «Я цього тільки й хочу, так що ж?» Виборний. «А що таке є? Може, женихів нема, або що? А може, Наталка?» То бо то й горе, скільки не траплялося, і хороші людці, так не хочу та й не хочу. Виборний. Дивно мені та чудно, що Наталка так говорить, я ніколи по її розуму сього не ждав. Наталка, так то вам здається, а ніхто не віда, хто як обіда. Терполиха. Отак все вона приговорками та одговорками й вивертається. А до того ще як придасть охання та сльоз, то я й руки опущу. Виборний. Час би, Наталка, взятися за розум. Ти вже дівка, не дитя. Кого ж ти дожидаєшся? Чи не з города ти таку принесла з собою? О, там паночки дуже чваняться собою і вирадують женихами. Той не гарний, той не багатий, той не меткий, другий дуже смирний, інший дуже бистрий, той кирпатий, той носатий, та чом не воєнний, та коли воєнний, то щоб гусарин». А о такого перебору досидяться до того, що послі на їх і ніхто й не гляне. Наталка. «Не рівняйте мене, пане виборне, з городянками. Я не вередую і не перебираю женихами. Ви знаєте, хто за мене сватався. Чи уже ж ви хочете спхнути мене з мосту та воду?»